Віктор старший навіть краще почуватися став, до майстерні повернувся. З клієнтами спілкується, майстрам допомагає, а може, заважає, але там товчеться. На посту, так би мовити. Ще й Віктор молодший відчув цікавість до спільної справи, може тимчасово, хто зна, але теж туди вчащає. Отакі справи. І ще одна новина. Мій син одружується. О, нарешті! Ти ж відчувала, до весілля діло йде. Та не старший одружується, дівчата. Молодший наш юний барабанщик із дівчинкою-близнючкою. І не стою, що ви і я подумали а з тою другою, в окулярах, уявляєте, з Анею. От вам і ботанічка. І мені вона подобається, підтримала Ірина. Це та, що з нашим яблуком виходила, з яблуком пінзеля. Пам'ятаєш? Чудова дівчинка. Хоч і Яна теж хороша, просто інша. Вірю, погоджується Галя. Після того, як ти яблуко-курича в руках покрутила, Вірю кожному твоєму слову. Того дня, коли ми до бучача їздили, щоб ви знали, я всі свої секрети кумпі вибовкала, а він мені свої. Звучить загрозливо, сказала Галя, і обнадійливо. Усі наготувалися щось почути, але Ірина нічого до своїх слів не додала, що було казати що цей чоловік зачепив її заживе, що вона почала про нього думати з неспокоєм у серці. Занадто тихий, от тобі і тихий, згадала, як він пив каву на аварійному балконі, спокійний, наче сфінкс, як вони втікали вдвох від чогось невідомого під мурами ратуші. Як він телефонував їй наступного ранку, все гаразд, незабаром повернувся. «Це на вас так яблуко правди подіяло?» – усміхнулася Луїза. «Він до нього навіть не доторкався», – відповіла Ірина. «Лише я його розтуляла, стуляла». «Дівчата, а наше яблуко теж не з нами», – згадала Магда – Теж пішло у світи. Ален брат погодився лікуватися, сам дійшов такої думки. Покотилися наші яблука в різні боки. Було два яблука, а тепер немає жодного. Діти вийшли проводжати маминих подруг, вдівшись у зимові куртки і теплі шапки. Бігали по доріжках, стрибали по кам'яній лавці. Магда теж убралася по-зимовому. Знає вона ці довгі прощання при хвірці. Слово до слова чіпляється, годі розійтися. У прозорому дзвінкому повітрі, наче щось заіскрилося. Сніг, дівчата, сніг, падав на рукави, вихвалявся довершеною графікою небесних крижинок. Даруючи чисту радість, одну для всіх, і для дітей, і для дорослих. Навіть курич зі своєї майстерні вийшов, накинувши куртку. Сонька з Кузьмою ловили сніжинки язиками. І мамині подруги теж це згадали, як колись робили, висунувши язики. Від'їжджали, наче в музичній шабатурці, під звуки акордеона в салоні. Галя з Іриною танцювали руками. В них це виходило злагоджено і кумедно. Навіть Луїза, розвертаючись, зупинялася і теж у танці закрутила руками над кермом. «Пустують!» «Одна безробітна, тимчасово впевнена Луїза», Друга має поважні причини хвилюватися за своїх хлопців. Галя нахилилася до вікна. Третя – таблетки, за якою схемою ковтає. Від млинців за столом відмовляється. Дієта, мовляв. І то не заради фігури, а тому, що лікар заборонив. Посунули свої проблеми в бік. Нехай почекають. А тепер цієї миті. Дуріють, танцюючи в машині, як безжурні дівчата. Бусковий Шева проплив попри сімейство куричів, яке з усмішками вишукувалося біля воріт. За вікном авто притиснутий до скла розплющений гален ніс. Розреготалися куричі, діти майнули за машиною слідом, розмахуючи руками і бігли на випередки, залишаючи сліди на білому снігу, аж поки Магда гукнула їх додому. 25 вересня, 2012-го, 29 вересня, 2013-го.